Засватана дівчина Наталка. Тетяна сміється. Я вас налякала? Далі. Ось, ідіть сюди. Ну, швидше. Виходжу. Сидить, схилившись на шкільних ганках. лице трохи зблідло. Під пасмами розмаяної коси очі сяють. Полагкотять уші. Не знає, що почать. Сміється. Гляньте, яка ніч, яка ніч. І шла оце житами сама самісінька, а мені здавалося, що за мною музики грають, співають. Як хороше, Боже, як хороше на світі! Несподівано до плеча горниця, очі склепила, сама як у огні. Ворушиться якась тривога. «Що таке, Тетяно?» – підводить голову і розплющує очі. «Думає, це п'яно?» – похитала головою. «Ні, неправду, кажуть люди. Не пила і не буду пити!» В очах пробайнуло ясне й правдиве. «Слухайте!» – і хоче вона щось сказати і боїться. «Ні, ні, може цьому ще й неправда?» «Слухайте, тільки не смійтеся з мене, дурної!» Вона прихилила мою голову і знижка промовила над ухом. «Кажуть, у мене талант!» Іскрою пронизало мене таємне слово, аж серце забилося. А вона схилила, як сирота голову, здалося гірко плаче. Підвела очі. Горять радощами, як золоті темної ночі зорі. Розповідала. Зараз оце вона з театру. Там були з столиці гості, що наїхали до пані. Після спектаклю всі товпилися коло неї. Вітали її, руки стискували, і всі водно впевняли, що у неї що так не слід його занехаяти. Обіщали в город отвести, учитись. От хвилювання Тетяна не могла спокійно говорити. «Ви поїдете в город?» «Ой, поїду». Отчинивши своє вікно, світить цигаркою Андрій. Чогось кашляє та й кашляє. «Андрію Маркевичу, сюди, йдіть. «А чого там?» Озивається суворо, так ніби йому до нашої розмови зовсім байдуже. Ой, та йдіть до гурту, тут скажемо. Виходить поважно, держиться суворого діловитого вигляду, а в очах цікавість аж світиться. Що це у вас таке веселе? Питає ніби знехочу, а в самого очі так і стріляють. То в мене, то в Тетяну. Кажу я, каже Тетяна, розповідаємо на наперебій. Що? Талант? Який талант? Слухає, нахмурені брови, неймовірний вигляд, а вже чогось зашарілися кінчики ушей. Суворо до Тетяни. Хто це казав вам? Та всі казали. Артист один був. Професор! Андрій не діймає віри. А може, якийсь професор магії та хіромантії? Ні, ні. Справжній, видатний, відомий, гаряче впевняла Тетяна. Такий лисенький в золотому пенсне. Андрій просяяв, і губи в його почали розсуватися в широченну осмішку, аж ось знову спливає на обличчі хмарка, допитується нетерпляче, грубовато. Заждіть. А якими ж заходами ви думаєте вчитись? На які кошти? Лідія Віталіївна обіщалася допомагати. Казала, що можна буде і стипендію добути. Лідія Віталіївна – попечителька багатьох шкіл у повіті. Пані багата і впливова. Андрій поважає її. Тепер він зітхає шумко з полегшенням. Осмішка без усякого вже впину розлилася, як Дунай, очі засяяли, і він гаркнув з такою нерозміреною силою, що кинулись зо сну і захиталися на акації гілочки, а полем геть-геть пішла луна.